Відмовитися я не міг. Не тому, що цього вимагав Малюченко. Я чомусь не хотів відмовлятися. Божевілля продовжується. Добре, подивимося, що можна зробити. Ви вже маєте якісь плани? – поцікавився Федін. Я не відповів. Я зовсім не збирався казати, що ніяких планів не маю, просто ні звідки їм було зараз взятися, і тим більше я не став би нікого в свої плани посвячувати, навіть коли б вони в мене й були.